Basme în limba română Prințul Baiaia și Calul Magic Odată ca niciodată, într-un tărâm îndepărtat, regina unui regat pașnic a dat naștere la doi gemeni. A fost un moment de sărbătoare la curte. Regele încă lupta în războaie. Dar vestea s-a răspândit repede. Băieții au crescut. Primul născut dintre cei doi era puțin mai robust. Și se juca afară ori de câte ori putea lui său, pe de altă parte, îi plăcea mai mult să se joace în interior Era mai mereu lângă mama sa și ieșea afară doar când o urma pe regină în grădină Din acest motiv, prințul mai tânăr a devenit favoritul mamei Care e cel mai mare iubirea mea? Regina știa că regele întreabă pentru că cel mai mare va fi succesorul la tron. Foarte bine atunci! Când va deveni major, el va fi următorul rege! Will s-a supărat auzind că fratele lui va fi următorul rege și a vărsat oful calului său. Eu vreau să văd lumea! Să am parte de noi aventuri Așa m-am săturat să aud că fratele meu va fi următorul rege Și, spre uimirea lui... Dacă nu ești fericit acasă, pleacă în lume Căluțul a vorbit cu voce umană Cum e posibil ca tu să vorbești? Oh, nu mă întreba, nu pot să-ți pun Voi fi prietenul și sfătuitorul tău atâta timp cât mi te supui dar nu te duce fără permisiunea tatălui tău. Nu lua pe nimeni cu tine și nu călări alt cal decât pe mine. Promit! Promit! Prințul a implorat și a insistat în fața regelui, dar acesta nu voia să-și vadă fiul plecând. Nu voia să-și lase fiul să plece. După ce regina l-a convins, regele a cedat. Dar... Regele voia totuși ca prințul să pornească la drum potrivit rangului său, costuită mare de oameni și cai. De ce să am nevoie de o asemenea escortă? Dăm doar niște bani și am să plec cu calul meu. Din nou, prințul a fost nevoit să insiste, până când în cele din urmă a reușit să obțină ceea ce voia. Te rog! Promitem că te întorci într-un an sau dă un semn să știu unde ești. Așa o să fac, mamă. Rămas bun tuturor! Căluțul a pornit cu un pas surprinzător pentru un cal bătrân. Dar acesta nu era un cal oarecare. Anii nu l-au atins deloc. Blana lui era moale, picioarele puternice. Oricât de departe ar fi călătorit, era mereu ager ca un cerb tânăr. Să mergem să vizităm orașul acela. Așa facem. Ai să mergi singur în oraș și ai să te prefaci că ești mut. Ha! Fără minte? N-aș putea doar să fiu un străin chipeș? Nu trebuie să-ți strădezi identitatea. Prezintă-te în fața regelui, astfel încât să te ia în slujba lui. Când vei avea nevoie de ceva, vin -o la stânca asta, bate de trei ori și se va deschide. Bine, am să mă deghizez. Prințul s-a arătat în fața regelui. S-a deghizat punându-și un petic la un ochi și având fața palidă. Pământie Regele s-a uitat la prinț cu milă Ea a fost milă de acest tânăr care nu putea să vorbească și l-a luat în slujba lui Prințul s-a dovedit a fi foarte capabil Nu a durat mult până când regele i-a încredințat administrarea castelului Vorbea cu servitoarele și oferea sfaturi regelui a avut grijă ca toate lucrurile să meargă bine la castel. Toată lumea îl plăcea, și în curând i s-a spus Baiaia, pentru că ăsta era singurul sunet pe care îl putea scoate. Baiaia! Acest rege avea trei fiice, una mai frumoasă ca alta. Zdobena, cea mai mare, Budinca și Slavena, cea mai mică. Prințului îi plăcea să petreacă timp cu ele. Și cum el era mut și urât, regele nu avea nimic împotriva acestui lucru. Fetele îl plăceau și mereu îl luau cu ele, oriunde mergeau. Și prințul le plăcea, dar cel mai mult o plăcea pe Slavena, pe cea mică. Orice făcea era ceva mai bine făcut decât pentru celelalte. Ghirlandele erau mai bogate și modelul mai frumos. Zdobena și Budinca glumeau pe seama surorilor, dar pe ea nu deranjau glumele sau atenția pe care o primea de la Baiaia. Într-o zi, Baiaia l-a văzut pe rege trist și folosind limbajul semnelor, l-a întrebat ce problemă are. E posibil, dragul meu, ca tu să nu știi despre coșmarul care ne amenință?" Acum mulți ani au venit trei dragoni zburând prin aer și au poposit pe o stâncă din apropiere. Primul avea nouă capete, al doilea 8, iar al treilea 7 capete. Au făcut ravagii în ținut, au mâncat vitele și au ucis oameni. Dragonii atacă orașul și pârjolesc totul. Pentru o domoli, am pus toată mâncarea pe care o avem în afara porților. Dar în curând ne-am înfometat. În disperare de cauză, am chemat o bătrână înțeleaptă la curte și am întrebat-o dacă e vreo soluție să gonim dragonii din ținutul nostru. Dar vai... În acest fel, le-am promis monștrilor cele trei frumoase fiice ale mele când vor ajunge femei. La vremea aceea, fiicele mele erau copiile, așa că, în schimbul regatului atacat, le-am promis dragonilor fiicele mele. Scumpă mea regină a murit, dar fiicele mele au crescut neștiind nimic despre soarta lor. Odată ce am făcut târgul... Dragonii au plecat și, până ieri, n-am mai auzit nimic de ei. Deloc! Până azi noapte, când am aflat că dragonii sunt din nou pe stânca lor și ne trimit răgete înfiorătoare. Așa că mâine va trebui să-mi sacrific fata cea mare. Poi mâine, pe cea mijlocie, iar apoi pe cea mică. Și atunci voi rămâne un bătrân singur care nu mai are nimic Baiaia i-a spus povestea dragonilor și ficelor regelui Da, știu, tocmai de asta te-am adus eu aici, ca să salvezi prințesele dar nu înțeleg Este destinul tău Mâine dimineață vreme, Întoarce-te și am să-ți spun ce să faci oh, Mulțumesc, căluțule Baiaia era atât de bucuros Încât a trebuit să-și ascundă fața Ca să se asigure că deghizarea lui nu va fi dată în vileag Ridică piatra de sub Și ia ce găsești acolo toate cele trei costume sunt pentru tine, dar azi îmbracă-l pe cel roșu. Dar eu nu sunt cavaler! Să nu ai teamă! Străpunge monstrul cu curaj și ai încredere în sabia ta! Ține minte să nu descaleci de pe mine! Să-i dau vestea cea mare! Mâine e rândul meu! Mă întreb dacă va apăra cavalerul și pentru mine! Deși perspectiva le îngrozea, speranța le-a fost readus în suflet. Iar Baiaia reușea chiar să le facă să râdă. Baiaia dansează cu bucurie, asigurând fetele că nimic rău nu li se va întâmpla. uitel Baiaia a apărut din nou, Cavalerul necunoscut. De această dată într-un costum alb, a atacat dragonul cu 8 capete, după încă un atac curajos l-a ucis. Încă o luptă, încă o victorie surprinzător de ușoară pentru Baiaia. Ar fi păcat să nu vorbești cu cavalerul ăsta înainte să plece. Mâine, dacă mă salvează, voi îngenunchea în fața lui și nu mă voi ridica până nu consimte să se întoarcă la castel împreună cu mine. Ce e baiaia? Da! Mâine vom merge cu toții să-l cunoaștem pe acest cavaler misterios. Baiaia nu i-a putut refuza. Mai ales cu Slavena, care îngenunchease în fața lui, agățându-se de tunica lui și privindu-l atât de fermecător. Inima lui s-a topit și era gata să facă orice i-ar fi cerut. De ce ai făcut asta? Nu trebuie să știe niciodată cine ești! Slavena și regele au fost foarte dezamăgiți de retragerea în grabă a cavalerului dar totul s-a transformat în bucurie, căci ea se întorsese teafără la castel. Imediat după asta, un rege puternic le-a declarat război. Regele a trimis vorbă să se adune toți nobilii din ținut. Acum, mulți bravi nobili stăteau în fața regelui, iar regele le-a promis mâna fiicelor sale în schimbul ajutorului lor. Acesta a fost într-adevăr un motiv puternic și toți tinerii nobili i-au promis credință și s-au grăbit acasă să adune oameni pentru luptă. Au început să vină ostași din toate părțile și în curând regele era gata să pornească. Regele și-a condus armata în luptă. A lăsat administrarea castelului pe mâna lui Baiaia și l-a încredințat cu siguranța celor trei fete. Baiaia și-a făcut treaba conștiincios, având grijă de castel și oferind fetelor divertisment pentru a le păstra fericite și vesele. Într-o zi le-a spus că nu se simte prea bine, dar în loc să consulte un medic, a spus că se duce pe câmp să culeagă plante medicinale. Prințesele au râs de el, dar l-au lăsat să plece. Căluțul n-a pierdut nicio clipă. Forțele regelui slăbesc! Și mâine li se va decide soarta. Puneți costumul alb, ia sabia și hai să mergem! Baiaia a lovit în stânga și în dreapta cu sabia printre dușmani, provocând asemenea pagube încât osta și regelui au fost de îndată încurajați. Adunându-se în jurul cavalerului alb, au luptat atât de curajos încât în curând inamicul a fost răpus și s-a retras, iar regele au obținut o măreață victorie. Te rog, brav cavaler! Vină cu mine în cortul meu să ne bucurăm de victoria noastră! Mulțumesc, Mariata, dar nu pot! Când prințesele au auzit că misteriosul cavaler a apărut din nou și a salvat situația, nu au mai vrut să se căsătorească cu niciun nobil, căci se gândeau că poate cavalerul va veni să o ceară pe una dintre ele. Dragii mei tovarăși de arme, am promis mâna fiicelor mele, celor care mi-au fost alături în luptă. Cu toții ați dat dovadă de mare curaj. Fiecare dintre voi merită mâna uneia dintre fiicele mele. Dar, din păcate, eu am doar trei fiice. Ca să decid cu care trei dintre voi se vor mărita fiicele mele, voi face o sugestie. Stați cu toții în grădină în rând și fiecare dintre fiicele mele va arunca un măr de aur de la balcon. Apoi, fiecare prințesă va trebui să se mărite cu cel înspre care se rostogolește mărul. În noaptea aceea a fost o petrecere mare, dar Slavena a rămas în camera ei, refuzând să-și facă apariția printre oaspeți. Căluțul și-a dus stăpânul pentru ultima dată. Când au ajuns la castel, Baiaia a descălecat și a luat rămas bun de la loialul său prieten și căluțul a dispărut. Baiaia ar vrea să vorbească cu tine, prințesa! Ești așa de supărată pe mirele tău încât să te ascunzi de el? Tu nu ești mirele meu! Baiaia e mirele meu! Dar eu sunt Baiaia! Eu sunt invalidul care ți-a făcut ghirlandele, cavalerul care va salvat pe voi și pe tatăl tău! Vezi? Iată o bucată din pelerina tatălui tău, pe care mi-a legat-o el la picior rănit. Când totul a fost explicat, regele s-a bucurat. Oaspeții s-au minunat, iar Zdobena și Budinca s-au privit reciproc cu multă invidie. După nuntă, Baiaia a plecat cu Slavena să-și vadă părinții. Când a ajuns pe meleagurile sale, toată lumea s-a bucurat de întoarcerea lui, căci de mult timp credeau despre el că este mort. După un timp, Baiaia a urcat pe tron. A avut o viață lungă și prosperă și s-a bucurat de o fericire neumbrită alături de soția lui.